Ну, і по-третє, у меморандумі «Грінпіс» є один проблематичний пункт, де йдеться про те, що котів та собак потрібно постачати на пункти збору живими. А це значить, чувак, що, що нам доведеться їх годувати. А я про це якось зовсім не подумав. А це проблема? Так. Наскільки велика? Ну, навіть врахувавши тих котів та собак, яких ми, ймовірно, виловимо по дорозі, виходить, що ми займаємось бізнесом заради бізнесу. Витерх від кастрації заледве покриває транспортні видатки оренду вантажівки та харчування нашого звіринця на колесах. Макси, ти облажався, а так грубо і безпардонно вишпитав мене, товариш. Можеш вигадувати які завгодно відмовки, але відповідальність за всі збитки лежатиме на тобі. Потім Артем надув щоки, впер руки в боки і чванькувато доказав, сам напартачив, сам і розхльовуйся. А як ти не тямиш, то пиши мені нову боргову розписку. Через такі слова я, зрозуміло, сильно насурмився і, відповідно, і собі напнув щоки і притхнув руки в боки. «Чувак, ти чого розпсихувався?» Грізно насупивши брови, підступаю в притул до напарника. «Такі твої слова страшенно прикрі для мене, і вони, вони просто неприпустимі. Невже ти ставиш під сумнів мій бізнесовий, Нюх? Невже ти більше не віриш у мою божу іскру та шулерський хист? Розплющ очі, добре протри. Адже насправді не все так погано. Я все добряче обміскував і запевняю тебе, ми все ще можемо накосити на цьому ділі капітальні гроші. Потрібно лише збільшити оберти. Тьомик спонтиличився і присоромлено відступив на крок назад. А як це збільшити оберти? Нам слід піднатужитись і наловити трохи більше кицьок та цуциків. От і все. Мені Чому здавалося, що у твоєму плані кількість дворових котів та собаки є константою? Як би ми з тобою не старались, чувак, але притягти звіряток більше, ніж їх блукає нині на вулицях перуанських міст, ми ніяк не зможемо. Я задер голову, аби дивитися висока на напарника, і переможно всміхнувся. А тоді недбало змахнув у повітрі пальцями, нібито роздосадуваний через те, що мій колега все ще не може вловити елементарно очевидних речей, і якомога байдужіше мовив, ми можемо без особливих зусиль подвоїти, а то й потроїти кількість собак та котів, котрих доправимо на пункти збору. Для цього нам потрібно лише одне почати красти домашніх. Діватись не було куди. Зневаживши закони і мораль, ми заходились набивати свою вантажівку всіма тваринками без розбору, як бездомними, так і хазяйськи. І ми не прогадали. Бізнес, можна сказати, процвітав. Ми цупили барбосів прямо з подвір'їв, викрадали породистих собачат акурат з-під носа господаря під час прогулянок парками, рішуче присвоювали гавкунів, безвідповідально залишених коло магазинів, Виманювали випущених хатніх котів з дахів та під вікон будинків тощо. За два тижні після вищоописаної розмови ми вже возили за собою цілий звіринець, який коштував щонайменше кілька тисяч доларів, і я навіть не думав спинятись. Вечір одного дня в передмістях Чиклаю. Маєток полюбився мені відразу. Щойно я його запримітив. Величезна садиба тулилась на околиці одного з котеджних містечок неподалік від столиці штату, де компактно проживали найзаможніше сімейство регіону Ламбайяке, Садиба займала добрий гектар землі, на якому, крім головного особняка, розташувалися басейн, великий гараж і кільканадцять підсобних приміщень. Основна споруда перебувала на завершальній стадії будівництва. Залишалось провести деякі внутрішні оздоблювальні роботи. На даний час котедж пустував Протягом дня в маєтку Товклися робітники Зате на ніч Садиба без нагляду Якщо не брати до уваги Пса Чесно кажучи, я навіть не знав Напевне, чи є На будівельному майданчику Сторожовий собак Оскільки за два дні спостережень Ще жодного разу його не бачив. Хоча один З трудяг щоранку Волік із собою на роботу це пакет з хрящами та кісточками. Після нелегких і затяжних роздумів я відкинув версію про те, що перуанські монтажники хромують під час обідньої перерви телячі кісточки, унаслідок чого дійшов до висновку, що наявність кулька з хрящами є опосередкованим доказом присутності на будівельній площадці вартової псиди. Відтак, у наступного дня, за кілька-десять хвилин до заходу сонця, я потягнув Тьомика на рекогносировку. «Що ти збираєшся там побачити?» – бурчав Артем, поки ми підкрадались до присадибної огорожі. На той час, поки тривало будівництво, паркан довкола маєтку – Склепали тимчасовий, він складався зі звичайних металевих профільних листів два метри заввишки кожен, пофарбованих синьою фарбою і прикріплених короткими проіржавілими болтами, до вкопаних у землю круглих стовпів. Тут має бути пес, відповідаю йому шепотом. Їй Богу, Тьому. Гріх не поцупити собацюру з маєтку, в якому поки що ніхто не живе. Зненацька мій товариш закляк, збивши брови. Прямо перед ним починалась хвіртка.